Ongi yeah. eto hori, bizirik, bizimugimendoaren irrati saiorat. Hilabetean behin, lahialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen, emankizuna duzue hau. Saio oh yeah. laborantza gambararen urtebetetzeko lekukotasun batzuk, okanen dituzue. Noxki, musikat arteak lagun, askan hilabeteko zonbait berri eta datosen egunetako hitzorduen berri ukanen duzue, bisilik emankizun honetan. Berriak, atala? Dio handen hilabeteko, son bait berri. Klima, bihar sailago ezanenda. Valeri Laramé de Tannenberg ingurumenean berrizitu den kazetariaren artikulutik. Bost ekonomistek bai eztatzen dute. Oino zenbait urte goiatzen mailan badugu, trantsizio energetikoaren abiatzeko aldaketa klimatikoaren aurkako bogokaren gastuak 7 aldiz biderkal itezke. Aditu, Jaunan dereak 1950-ko das girots ari sarete negozioaketan tima aldaketaren esparuan gario satsaiki gute. Kritikak ez ditu konta esinezko negoziatzeko itzorduen ato lahmenduak, erdi mailako biltzahak, lantaldeak, ahantzigabe urteroko goi biderak begiztatzen. Painan bai, aditu horien ezintasuna politikaria komititzetzeko gure karbonot astarnaren mugisteko lagialdean haitzinean. 2012ko kopenageko goi biderak Munduko elkarkoak erabaki du beroketa bi graduz egonkortzea, industria aitzineko aruaren aldean. Bali herrian duela bi urte hartu zen egitasmoa jarraituz, herri garratueneak beititu beharko dituzkete, gaz isurketen laurdena, edo ehuneko berroia. Bi mila eta augoi aitzin, eta ehuneko lauetanoi eta hamarrez, bi mila eta arte. Hortaz urungira. Aldi berean, Je edo klima aldaketari buruzko gomoru arteko alditu taldeak hogeitarazten du jajatzen ari din herriaak gogortki malgutu beharko lituzketela beren ixoketak. <tutimek> Xineskattz baldin bada ere, gure giizarteak hala deskarbonatzeko dirusta daitezke. Jek taldea eta Nicola Stern ekonomista kasik ados dira. Gure parne produktuaren euneko bataren balioa txikiz, gure bizilekoen hobetzeko, gure mogikortasun beharrak txipitzeko, gure erregai fosinen menpoeko tasuna muristeko, bi graduen erronka daiteke. Aatik baldintza batean. Segidan hastea. Aste skenean, dalen hiruan, natur artikulu batean, joeri jogeeli, Zurikeko Uniibertzetetekoa eta bere lankidedek bereantabiatzearen prezioa zenbatu dute. Boste ehun bat fikio eta ekonomiko egin onnotik beren kukurxeoak askizenpreak dira. Oraindanik alhalbide teknologikoak eta ekonomiko guziak plantanen sartzenmakinetu, Agas posible da berotegi efektuzko gazzenizsoketen egongortzea bi hama bostik ohiti, eta gero MmekkiMki, Hoc tipi araztea, ZIEK-ek, 2008-ian sustatutako heinak lortu arte. Eta horren kausitzeko medio hoben denetariko bat da gazkarbonikoaren munduko isurketai prisio bat emaitia. Gazkarboniko tonaren emisioaren prisioa hamaborztauro ordaina raziz heburuaren lortzeko euneko berreoieko xantzak estimatzen dira. Aldiz euneko irutanoita seietara E-milsioaren presioa horgoita hamar euro et eterdi balitz. Horroitzeko, oraiko horroparkotaren prezioa spotmerkatuan 6 euro eta hirutanoita hamar sentimokoa da. Istandenez, hartzen dugun berantaren arabera prezioa beti goitidoa. Bi milata hugoian? Aldi hontan, gure ekonomistek estimatzen dute ez duela balio pensatzia berotze joaren moteltzeari ogoi eta hamar urte barne. Ez bat dugur, ejunta eurotan fikatzen tonaren presioa. Pentsa izina iduritzen baizai zuede, ez dakigu zer izanenden etorkizun ekonomikoa. Aldiz, segur dena, fiskal akordioa boskatu henduan, Amerikar Kongresuak, sandi hurakanaren kalteak konpontzeko eta biktimak laguntzeko aitzineetik ikusia zuen idutan ogoi, ko hauek kontua ez estatu duela. Zientifiko eta gadurad politiko Amerika ganitzek huurakan horren hoenduna berotze klimatikoa emaiten dutelarik. Badak eskatzeko. James Hansen, mundu mailan klima loko aditu ezagutuak egin gogoeta bat. Planetaren beroketa ez da iragapen bat. Gaur egun gertatzen ari den fenomeno bat da. Eta konduan hartuz, petroleoaren atzetik duazela errigaratu guziak, ondaretan, lapitzetan eta bar, klimaren aldaketa kontrolazkampokoa kampo, izanenda. Hey. Uda, gero eta beroagoak agertzen hasten dira. Texas, Eruxia eta 2002an Europan, amarr milaka diende hildituzten bero aldiak, gaur egun argiki badakigu ez direla naturalak, baizik eta diandarteek sortu duten aldaketa klimatikoaren ondorioak. Mila sortzieun urteetari geroz badakigu, karbono dioksigena atmosferan kokatua dela. Ehin batean, geldituz, CO2-ak diandeen biziaren zat egokia den klima eta batazbesteko temperatura bat ahalbi ditu. Bainan, CO2 Sobera gehituz, gaur egun egiten ari giren bezala, argi da, temperaturek egin sobera handia lortuko dutela. Eta hori, ez da naturandiren aldaketen ondorioa. Gaur egun, lurak bere orbitan duen norabideak behar luke normalki, lugaren temperaturaren tipitzea lagundu. Alta bada, lurreko bataz besteko temperaturak beti goiti ari dira. Eta hori, simpleki, Ergai fosilak erabiltzearekin temperaturak igotzea bortsatzen dugulako. Konduan hartuz gaur egun aurge ikusten diren lapiz gasen eta petrolio ezkomenionalen usiatzeko proiektuak, agi da, atmosferako COB, kontzentrazioa hainitz goituituko dela eta horrek lgaren istorioak erakusten duen bezala, Gure aurrei utziko die sistema klimatiko bat diandartean bizitzeko baldintzak ezestauko dituena. Hots, berotegi efektuzko gasen isurketak tipitzeko moldeak behar dira suztatu eta berotegi efektuzko gasen hoien goititzea segurtatu orain egiten den bezala. Tamalez, erregai fosilen gainean taksabaten ezartzeko ordez, zinez beren kostea ordein arasteko, eta energia ezberdinen ahteko lehia zuzena bilakarazteko. Gobernuek erregai fosilak miliarka dolarekin dirustatzen eta laguntzen dituzten. Aldaketa horren ahteko, berantabiltzen den eginean, haren kostua handitzen. Ezin dugu gehiago itxoinego eralatzena saiesteko. Eta datozen belaunaldien ganik ez moralak bezala Judia toa de Marjorie, Total Ekoburuzagiaren gogoetak ta komunikazioa. Hilabete 7 Total enpresako buruzagidan Christophe de Marjoriek egunkarian el luze bat egin du. Azpimarratzekoa da petrolioaren gailurjari buruz eginna izand zaion galderari ekajituen erantzuna. Alde batetik, harri garriki baikoja. Ha. Shegila shay Petrolioa estuka behiak aurkitzen ditugu. Bestetik, petrolio kontsumoak nahi eta nahiez berotegi efektuzko gasen isurketa ondo hori duela erlatibizatuz. Ikatzarekin txahago litaikegela ejanaz. Zuen gogoetaren zat demar jo erantzunaren zati baten irakurketa asia intzin, petrolioaren gailujaren orkezpen labur bat. Petrolioaren gailuja, petrolioaren mundu mailako ustiak eta bere mailagorenera iritsiko den mugada, horren ondoren, ekoizpenta asak gainbeheran sartuko delarik. Araberaz, demar jirren erantzuna. Petrolioaren gailuja ez da gehiago agas aktualitatean. Aurkikuntza eta teknologia behiek munduak epe luzean erabiltzen halko dituen petrolioaren kantitateen haunditzean albidetu dute. Hori argi da, lapitzgaz eta olioei esker ere. Aldiz, beti aurre egin behark dugu, teknologia ahalen gailuhari, hotx, baliabide horiek, errezerba garatuetan aldatzeko gaitasunaren gailuhari. Hotx, 2008-2008-2008-bost taogai, urteetan, petrolioaren ekoizpenak behark luke mota bat atseman. Argike jaitea zaila basaio ere, petroloa ez dela geroa argi uzten du. Estokak oraino hor badira ere, gero eta zailagoak dira erabiltzeko. Eta edozen gisaz, argi da aldaketa klimatikoaren txartzeko bidea dela ere gai fusilen gainean geroa eraikitzea. Montaldearen azken diskako azken kantua munduari kondenatuak. Munduan bizitzeko buhokatzearen ezinbestekoaz inibituak egon ordez. Gaur uh, laburantxak emararen uh, bilkur nagusian uh, izangira hain izen eta lurren gaia askisak onki eta uh, indertxu agertu da beraz uh, nahi ukan ditugu lekukotasun batzuk bildu hori buruz Dominika Mestoi ba, Lugaren importantzia eskolegian biziki importanta da alde batetik bat Eskolegiko luga eremu tipia da hori er, agakestatu da zendako Anitz laborarik nahi behitute lan Bada hox e, militantizmoat bezala, e, laborantzari buruz. Bada inda haumdi bat laborarietan, e, atxikia dira laborariak beren etxeko segidari, eta anitz plantatzen da. Gero, e, eskolegia, e, eskolegiak kanpako jendia e, tiratzen du, hiriko jendia pausaleku gisaaz, egana ez ez ez jesu li lepei bazk, lamex, la montaña eta ez dakitzek, eta ara, behaz, e, e, eratreta eratreta anitzen nahi dute eskolegian eta e, pasatu eta leku dela delako txote istorio gero bada turismoa ordien badira mere eremton dela mendieragak eta hondakzak eta e, miagitze eta doni eroizune eta holako hiribatsu fama egindutenak turismoarekin eta hori denek luga hartzen dute proiektu usi turismo proiektu eta e, hartzen dute anitz eta laburantza azkar bat da bez behar du eremia eta seketoik eremu gabe eta haskugik itanal jendianako eta lugaren lehen uh, lehen egin bidea egin bite bat du gure lugak uh, behar du jendeari janari eman eta alaz janari sanoa eta lur hori errespetatuz uh, uh, hori da eginkitu peizan aipatzen den laburantza hori bez uh, gusten duzu dela lugu horren gainean, anitz, anitz jende e, lugu horretaz denak. Eta gero, biztan da, beti, e, zer dira lugu horretaz baliatu nahi duten jendeak soz egiteko Kapita, kapitalizmak. Hor dira, hor dira badira, anitz egietan eta e, buik eta e, roberalai eta horik, horik aipatuenak dira, banan, anitz promotorea ez dienak batek esu laborantxaren kalitatez eta janarian kalitatez moltsa betetzi abezik ez dutera sekatzen eta horiik dira etxaiik haundienak ono lugaren eta epleatzen Bizirik, bizimogi.eu e, e, Nik huru e, e, hariburuz ergan dut duzten gauza horik e, ni segurniz eskolegitarek denek pentsamendu hori badutela baina nahiz badira badira bikapi nahi dozu gu eh, nahi dugu zerbait egin eh, gauza horren eh, eta geldia geldia hasteko spekulazioen eta gero bada anitz eh, eskolajitak ere ditutenak eh fatalitate batean saktirinak eta zenaukitia holauk eta horren kontra estea gutzik egitenal eta eh, nahi baduzu besoak apaltzen dituztenak guk ez dugu nahi hori eh, nahi goa uh, land bat uh, sa relician hori uh, istentiana uh, aigertuko da eta uh, reflexione handi bat izanada sumitu sumitu urte irondena eta aste honetan astezkenean edo jakinen du zio jofenbe 10.3.eu uh, basen basen safega du normalki mexkartia lugaren mexkartia eta aldeatetik uh, uh, Ez hautes agas baditua albatso gonen ez dazkote, dazkote aski aleman eta quiero dejarme da ere uzkat naikeriare eska ez dutela. O sea, bueno, hoy en contra egintzen jefa Mikel de Peivask, era ha que estan erosi dituela 14 Eta beraz hamalau laborari instalatu dielaz GFaren GFaren uh, uh, bidez, eta GFak zage duelaz kollegian, kollektiboki lugaren erosteko ispirituat eta hori bisiki importanta da Bicirik bicimogi.eu Mari Christine Elizondo. Da, urtero 1000 eskolegian desagertzen arida, lurra laborantza kolurra desagertzen arida. Eta baspada berda zerbait egitzen ta laboraiek lan dute. Orduan, euh, behexkuada, erriko etxeak eta kolektibitateak eta denak eta kontsumitzaileak euh, gogoan ahdesaten eta urratsa egin dezaten lur hori babesteko Orduan, tresna batzuk badira, zafeja bada, gauk egun, uh, bainan zafejak almenak gutxi ditu janendugu diru, al, diruaren aldetik eta borondatia ere ez du beti hor zaten. Orduan, behar da, zerbait plantan eman uh, luja spekulaziotik kentzeko. Zenta, spekulazioak du uh, luja... Ren presiua igotzen eta ezin esinute gehiago. Ez erosi, ez landu luja. Ez, ez da fatalitate erik. Horain arte jeefak egiten zuen lan baikor bat. Uh, Ogoita mahozak egin du lan uh, garantzitzu bat. Eta horain uh, uh, berdugu denen artean uh, zerbait plantan eman uh, luchori atxikitzeko. Astezkenian izanen da prentxauriko bat eta berba eta segur uh, berri hon bat uh, emana izanen da publikoari uh, lan trezna bat eriburuz. Euskal Herriko Laborantza Gamararen urte betetzean aukera okandugu bizio raptan lea entzutea. Oposatzen dauzuet horai entzutea ez da salgai abestia pausuz pausuz diskoan. Azkemean. Azkenean gure herritik aldegin egin behar dugu Bi mila ham bi Euskalegian naiz boken egdian, ezin bestekoa duitasun nagatik Belaun aldiz bela onaldi, tendenaren gainegia zaen Segundu, segundu, guduz, gudu, guruz, buruel, buru hainitz ditugu Etxe bizitza sistemak iren txigaitugu, azkenean gure erritik alde egin behar dugu Eta barez barebe gira du konieta behar, aikin zutabe azkita zobera daugeta bukalare Zenitzen dugu berdin, bohe batekin ta Me encanta andar y andar buches batalla única ve con la volaria bate casquete al día bestia main gainean pouches zuen su enila bete sharia es mi deber da ah ga ga ni de nada gaunde dio ah tan toran tal dos de gunde y Zaire narteko dituna Norda hau inoagituta aditabu Gosti tabatek balintzatzen dolarik laborari gazte batek autua Tanola ez aipatu aberasten diren gutxiak Alegiari egia biziarazten dutela Aleluia, iruzalea luiak ez dira trampan eroriak Zuek duzu zo ezagir egi hau iltsoria mila promotora ez ditugun nahi gober aldaizu ere zoa zikampora Zero bezala turistak azala benztera etorri ala handitzen da kontrol soziala Segurtasunaren elite, limite gabeko satelitea initziarri dituzte frite Begira da kamarara, kamara da kamara, batzu ikusteko isten ezten begia da Euskal Ondartxan ordaindu arasten da hitzala Naiz da sugerriko plazan ez den giro txarrik Euskera erabiltzen da folklorerako bakarrik Suen paisa iauen agakastak, dinarazten duen sozapagasta, egitarrakezin jazta, agasturik utzigabe dilu hau desagertzen baita. Zakelbero batzuen bezero, direndiru dunero, hainitze torzen dira urtero. Eguzkia dator bain argirik ez espero gero, gure herrian kapotar sentitu ez gero. Société et la mauvaise haleine Taldearen bai kortasunaren himnoa ak Atala zuen egtegietan markkatzeko datak Euskoa abiarazteko Biltzark nagusia urtagilaren hogeita seiian. Biltzark Nagusi hori urtagilaren hogeitaseian larunbattarekin iraragaen da. Behatzeak eta herritaitarik eegu erdie eta erdi artete, Lapurdi zentroan uztaritzen lota gazzteloaren ondoan. Den herirekea da eta... Toki Komoneta Euskaldun Ekologiko eta solidararen sortze etapa pa hortan parte hartzerat gomitatuak gira. Oraindik kide ez direnen tokian berean kide bilakatzea posible izanen da, behatzeetatik goiti bitzak nagusi hain zin, kide izan behar baita bozkatzeko gai zaiteko. Momento garantzitsua izanen da, Euskoaren bizian, zatozte saldo handian eta songhiagorentzat Euskal Moneta Putsu hort Reiklar edo Birziklarte tailja Errekuperatu gauzetari akiatuz, apaintzeko gauzen eta gehigargian sortzen ikasteko Biogintza elkarteak antolatuk Sandrareaek aurkezturik Zurtagilaren ogeita bederatzean, aste artez, agatzeko zazpietan. 2000 eta amalau eko erriko bozen prestatzeko formakuntza interesante bat. Formakuntza, otsailaren bat eta bian, ostilar eta larunbatarekin baionan. Klima aldaketaren aurka, borrokatu eta transizio energetikoa abiatu. Altertiba konkretuak hereri mailan. Marion Richardek animatu formakkuntza. Marion Richard, Frantziako klima ekintza sarea edo rezoakzio klima Frantz erakundean, klima eta Lurraldean gaiaz arduratzen da. Marion Richard hurbileko politiketan eta euskaldeetakoetan, Klima aldaketa kontuan hartzearen arduraduna da. Eta bereziki, Euskaldeetako Klima-Energia Planena. Plan Klima-Energi Territorio irigunean edatzeari eta energia eta klimaren alogeko eragile politiko desberdinen arteko, eskumen banaketarin Dagoskion gaiak ere lan tzen ditu. Otsailaren bata, ostiralarekin Argatzeko sortzi eta Klima praktikoki. Klima aldaketaren aurka, borokatu eta transizio energetikoaren alde lan egiten nahi duten erri eta erri elkargoen zerbitzurako tresna. Otsailaren bian larun batarekin, goizeko behatziak terditatik oren bata arte eta ahatsaldeko biak terditatik sejak terdiak arte, Baskaria oren batean. Egiazko ekintza estrategia bat. Ekintza zehatzan adibideak ondoko alohetan. Kirigintza eta antolamendua, garraio eta lekualdaketak, kudeaketa, energia ekoizpena eta banaketa, eraikinak, laborantza, oianak, kontsumo ekoerantzulea, hondakinak, turismoa, ekonomia, ahizko klimatiko eta ekologikoak eremu berdeak eta abar. Formakuntza urririk, Baskaria Ameka Eurotan, Kordolie Karikako Ogoian, Bayonatipian, Bizik eta Manu Robles Arrangiz Fundazioak antolaturik. Seetaxunak eta izenemaitiak nahiteskoak, deitu zerobost, bost behatzi, bi bost, sei bost, bost bi edo info atbizimugi.eu. Posible da formakuntza Ushurik ala partes gareitzea bakarrik. Alternatiba, klimaren aldaketaz, beste hautat bideen egia. 2013ko urriaren 6an Igandez, Bayonan alternatiba iraganden da. Aldi berean pesta herrikoia eta aldaketa klimatikoari eta energiaren krisialdiari buru egiteko alternatiba individualen, kolektiboan eta lujalde mailakoen herria. 2008ko uriaren 2008. tseian, goizeko amagetatik agatzeko sortziak arte, alternatiba biharko mundura buruzko trantzizio egriaren izena izanen da, bai honako bihotzean kokatua. Bayonako erdigunean, Montoplazaren eta Polber ikastetxearen harteko oinezko ere mubatek osatuko du. Bayona handiko eta Bayona tipiko hauzoetan. Hara hemen, egun hori bere babesaek hartzen duen Stefanezelen mezoa. Stefanezelak du mundu maiglan harrakastabildu duen endinebu edo sumindu zaitezte liburuska argitaratu. Desarauketa klimatikoa, areagotzen eta lastertzen ari da, orain danik, planetako populu behartxuenak eta epe ertain baten buruan bizitza zibilizatuaren baldintzak landierrean ezagiz. Alta, beroketak klimatikoari buru egiteko konponbideak badira, transizio energetikoari buruzko bideak biderkatzen dira. Diadanik, elkarte, gizabanako, erri eta eskualde hainitz probatu dituzte munduan zehar. Milaka alternatiba horiek, eguneroko gizarte neogritxuago, atseginago eta xolidariago baten eraikuntzan parte hartzen dute. Zatozte alternatibara haien deskubritzera, alternatiben egiska bai honan, bi mila tamairuko urriaren seian gertatuko dena, jiek taldearen txostenaren argitaratzearen zenbait egunen ostean. Elgarrekin, mundu obe bat ere eki dezagun, erronka klimatikoa altxatuz. Bizirik! Bizi mugimenduaren bosgaren emankizun hau bururatu da. Entzule hitzurdea fin katzen diegu, Aztelenean, Otsaegaren oame zortzian, arratseko zazpietari goiti. honetan bizi mugimenduak gahaioaren arloan daraman gogoeta eta lana ukanendugu dugu aipagai. Anartean, berri gehiago rentzat gure web urria ikusi lasai bizimugi puntuehun.